Біля десятої ранку ми з Шапочкою їдемо до Клавдії. Шапочка підожде на вулиці, а я ввійду, довідаюсь і вийду їй сказати. Мені доведеться, мабуть, лишитися, вона поїде додому. Про вчорашнє ми не балакаємо, але я почуваю, що вона прийняла все те, і тепер ми йтимемо разом. Коли ми висідаємо з Саней, і я вже хочу йти в під'їзд будинку, Шапочка зупиняє мене, дуже хвилюється... Хоче щось сказати, і тільки нічого не сказавши, легенько штовхає від себе. Перед дверима клавденої квартири я так слабну, що машинально притримую рукою серце, яке ніби зсувається весь час кудись. Мені здається, що я не можу подзвонити, і тут же зразу я шарпаю за ручку. За дверима розкочується заливчате зеленчання дзвоника, і зараз же хтось біжить по коридору. На порозі стоїть Ольга Петрівна з зляканим обличчям – Побачивши мене, вона здивовано з полегшенням скрикує: "Це ви? Ой, Господи, я думала, пожар, міліція. Чого ви такий? Що сталося?" Я з непорозумінням дивлюсь на неї. Мене до такої міри вражають її слова, тон, весь вигляд її, що я стою перед дверима й мовчу. "Та що з вами? Як ви, Васильовичу, лякаєтеся вона? Входьте ж, ради Бога. Що сталося?" "Як міка? Нічого, все більш та більш дивується вона. Та входьте ж, холод іде. Я машинально входжу. До нас біжить Клавдія, теж перелякана, похапцем поправляючи пенсне. Волосся їй розплетене і густою гарною хвилею спадає на плечі і на груди. Що? Що таке? Я почуваю, що на мене налягає смертельна туга й очай. Силкуюсь усміхнутися і говорю. Нічого не сталося. Я зайшов довідатись, як Міка. Він здоровий? Господи, сміється Клавдія. Здоровий, здоровий. Невеличкий нежить, трошки чхає, але температури немає. І взагалі нічого не бракує йому. Хочеш подивитись на нього? Він не спить. Ні, дякую. Я поспішаю в суд. Я тільки на хвилинку забіг, узнать. Дуже турбувався. Простіть. Потім... Я мимрю ще щось і похабцем боком висуваюсь у двері, не прощаючись і не дивлячись на них. Хтось з них ще довго дивиться мені услід слід і нескоро замикає двері. «Зовсім здоровий», – кажу я, підходячи до шапочки. Вона не розуміє. «Як здоровий?» «Хто?» «Він. Зовсім здоровий. Легкий нежить тільки». Ми мовчки йдемо по вулиці кудись угору. Я трохи попереду, вона позаду. Розчавлені, знищені, осміяні. У мопасана, в оповіданні, це легше виходило», – кажу я з усміхом. «О, ні!» – раптом кричу я на всю вулицю із махою палицею. Шапочка злякано хапає мене за руку, але я вириваюсь і хочу повернути назад. Прохожі здивовано, вражено дивляться на нас. «Якове Васильовичу залишіть! Схаменіться!» Неголосно каже Шапочка, втримуючи мене за руку. «Ні, пустіть! Пустіть, Шапочку! Я не можу! Я не можу! Так, пустіть же! Добре, я пущу! Добре, підождіть тільки! Скажіть мені, що ви хочете зробити? «Звощик! Звощик!» – гукає вона. «Підождіть! Не треба! Сідайте! Поїдемо трохи! Проїдемо трохи, та й все!» «Сідайте ж, негарно дивляться на нас!» Я до крови кусаю губу і сідаю в сани. «Прямо», – каже шапочка візникові, – «У мене в очах сліпа каламуть, хочеться ричати і бити чогось, бити кулаками в лице, в очі, топтать, гризти. Ні, я не можу, я мушу, я...» Не треба, не треба, голубчику, не треба, швидко-швидко гладить вона мою руку і ховає її собі в муфту. І як тільки я хочу говорити, вона ніжно, шалісно говорить, не треба, не треба, гладить мою руку, пригортається до мене. Це чудним способом утишує мене, і я трохи зовсім отямлююсь. Ми ще довго мовчки їдемо по вулицях, і нарешті шапочка зупиняє візника біля свого будинку. Я не хочу йти до неї, але вона тим самим ніжним, невідступним голосом упрохує, і я скоряюсь. Ви не бійтесь, ви будете сидіти у мене. Я тільки скажу декілька слів Марусі, і нас ніхто не турбуватиме. Мені соромно, болюче соромно. Чи розуміє ця шапочка, чи ні, але вона не заговорює до мене, не дивиться на мене і довго пише комусь листи, чи тільки прикидається, що пише». Мене вмить щось підкидає, і я схоплююсь. Я піду. Прощайте. Шапочка в ту мить кидає свої писання, підбігає до мене і хапає за руку. Куди? Ну, куди ви? Не треба, милий, не треба. Пустіть, шапочко, пустіть, я піду. Тепер я піду, я мушу рятувати свою казку. Яку казку, голубчику, дорогий, ви хворі, не треба ж. Це божевілля, це не так, не так треба. Будемо інакше, любий, милий, не треба. Ні, шапочко, не можу, мушу. Так ми не зможемо жити. І ви саме це добре знаєте. Я мушу хоч раз довести до краю. Інакше я вириваю руку і виходжу. Я сиджу на бритці рівно і просто. По дорозі я обмірковую, що треба зробити. Клавдії хочеться, щоб я лишався на самоті з дитиною. Не вважаючи на вчорашнє, вона й сьогодні піде гуляти. Коли ж сама не піде... Треба неодмінно зробити так, щоб пішла. Потім треба його дуже розігріти і тоді підставити під квартирку. Коли вони мають гарячу воду, це добре. Спочатку вкинути в гарячу воду, потім під кран водопроводу, а тоді вже під квартирку. Тримати треба довго і коли можна зробити протяг». На мить я ніби звідкись визираю і з млосним чуттям жаху дивлюсь на себе, але зараз же я ховаюсь і обмірковую далі точно, докладно, жорстоко. Клавдія зустрічає мене з прихованою радістю, яку й підмічаю в її клопітних, піднятих рухах, нестриманій балаканині, нервовому сміхові. З'являється неминучий чай – під час якого вона оповідає про те, що тривожно провела ніч і яка надзвичайна дитина Міка. Я подаю репліки і даю зрозуміти, що також дуже турбувався. Вона злегка згадує про мою ранішню візиту і ще раз каже, що ні температури, ні чого-небудь серйозного немає. Хочеш подивитись? Він спить? Так. Ні, я вже посиджу з ним, а ви підете гулять. Клавдія якось відразу змовкає і деякий час мовчить. Очевидячки приємно схвильована такою моєю щирістю. Костя сьогодні вже гуляв, і я боюсь, але коли ти хочеш побути сам, то ми підемо. Так, мені хочеться, кажу я серйозно. Клавдія зиркає на мене, помітно хвилюється і хапливо перебирає посуд. Костя сидить уже на підлозі і сопе над камашами. Втретє замикаю за ними двері. У спальні ще зовсім видно. На шипках немов шари павутиння на лип мороз. На підлокотнику жовта калюжка від льоду. Рямці квартирки вкриті оксамитним інеєм, як цвіллю. Колиску акуратно запнуто білим покривалом. Я йду в кухню. На плиті стоїть великий синій казанок з гарячою чистою водою. Тут же й ванночка в кутку закрита простирадлом. Вертаюсь у спальню. Коли проходжу повз комоди, машинально дивлюсь у велике кругле дзеркало. Бачу довгасте обличчя з каченим носом і довгим підборіддям загостреною борідкою. З-під лохматих брів понуро й жорстоко дивляться невеликі очі. Лице чуже і неприємне. Я всміхаюсь і навшпиньках простую до ліжечка. Обережно відвертаю запинало й нахиляюсь. Мені в лице злегка шугає знайома солодкаво-молочна теплота дитячого тіла. Щось у відповідь неприємно, млосно здригується в мені. Але я міцно заціплюю зуби і берусь за укривальце, скоса позираючи на поважно спокійне, рожеве, безброве личко з довгастим підборіддям. Воно ворушиться, губки починають плямкати». І раптом очі швидко розплющуються і дивляться просто на мене. І в них я бачу той самий жах, що й учора. Явний животний жах. Личко кривиться і вибухає пронизуватий крик. Щось стороннє, сильне раптово відкидає мене від колиски. Я отхитуюсь до стіни і стою там. У колисті тихо, Ніби він лежить і підслухує, затаївши дух. Я, похитуючись на шпинках підходжу. Очі заплющені, на маленькому личкові знову лагідна важність. Чорне волоссячко, як знаки виклику, лежить на високому чолі. На моїм чолі. Нижня губка підгорнута під верхню, і від цього вираз значности і поважності. Я боюсь поворухнутись, щоби не розплющились очі, і хочу цього. Хочу, щоб він розплющив їх без жаху, без крику. Нахиляюсь і обережно торкаюсь пальцем до ніжної атласистої щічки. Від цього дотику по мені прокочується теплий, ніжний, як щічка, ток, і ноги м'якнуть. Тільки б він без жаху подивився на мене. Я проводжу рукою по лобику і машинально стиха кажу. «Міко!» Голівка ворушиться під рукою. Розплющуються оченята і зразу поширюються, робляться круглими, пукатими. Міко, міко, кажу, і сам почуваю, як моє лице кривиться болем. Він пронизувато кричить, але я з очей хапаю його, виймаю з колиски й міцно пригортаю до себе, немов боронячи від когось. Він усе ж таки кричить, а я ношу його по хаті, бурмочу найніжніші слова. Які я знаю з мого життя і пригортаю його до себе. У такому стані застає мене дзвінок Клавдії. Я кладу міку в колиску і відчиняю двері. Крик чути в коридорі. Клавдія лякається. Господи, та що з ним знов? Ні-ні, нічого, сьогодні нічого. Я його, здається, трохи злякав. Нічого. На руках у матері він затихає. Я сиджу так, щоб він не бачив мене. Потім обережно я наближаюсь і нахиляюсь над ним. І здається мені, що його очі вже поширюються. Я з болем відступаю І чую вже, що тепер всьому кінець. Квартирка, жах оченят, Це зморщене, скривлене личко, Цей мій біль на всіх де прикував мене до них. Тепер кінець, шапочко». Вийшовши з клавденого дому, я довго стою на розі під лихтарем. Падають сніжинки і тануть на лиці. У моїй душі тихий, ниючий жах. Я заходжу в бакалійну крамничку і пишу шапочці декілька слів. Не міг і не зможу. Рішайте. Але тут же слово «рішайте» викреслюю так, щоби не можна було прочитати і заліплюю конверту. На хрещатику віддаю листа посильному і наказую, коли буде відповідь, принести її на мою адресу. Сам простую додому, і там, з тим самим безперестанним тихим жахом, що немов дзюрчить звідкись, лежу на канапі. Часом, як блискавиця спалахує очей, я схоплююсь, бігаю по хаті і напружено чекаю дзвінка посильного. Нарешті він приходить. Приказали передать, що саме прийдуть. Я знов лягаю і жду. Минає багато часу, але я все лежу. Коли б є друга година ночі, я переходжу в спальню, до ранку лежу в ліжку, дивлячись сухими гарячими очима в стелю і шепочу: "Шапочку, шапочку, шапочку, шапочку". Ранком Микола подає листа. Я вже знаю, що в ньому. Прощайте, Якове Васильовичу. Коли ви читатимете цього листа, мене вже не буде в Києві. Не треба мене шукати. Мені дуже важко, але так краще. Я за всіх, де пам'ятатиму вас. Спасибі за многе. Смертельно боляче. Писать багато не можу. Та й ви саме розумієте все. Прощайте, дорогий, бідний. Ваша шапочка. Міці йде четвертий рік. З цього різдва він носить уже моє прізвище. Клавдія вдає, що вінчання для неї неприємна необхідність, і каже Ользі Петрівні, що дійсний зв'язок у шлюбі не в вінчанні. З нею цілком згоджується Соня, яка все ж таки вітала з своїм зворушено-насмішкуватим виглядом. Їх усіх особливо зворушує таке сильне почування морального обов'язку в мене. Панас Павлович ніжно підсміхається і пропонує себе за хрещеного батька новому наслідникові. «Клава на сьомому місяці. Мої справи йдуть добре. Маю двох помічників, гувернантку, велику квартиру, успіх у картах. Клава – хороша женщина, і я задоволений, що вона моя жінка. Але як вона тепер живе, я не знаю. Побачусь із нею дуже рідко. Усе ж таки, як посилаю Нечепоренкові гроші за заслання, стараюсь, щоби Клава не знала. Їй не шкода грошей». Але вона турбується, щоби знайомство з такими людьми не попсувало мою кар'єру. Вона не кричить, а тільки плаче. Я все ж таки волію не бачити цього і замикаюсь у себе в кабінеті. Про шапочку майже нічого не знаю. Кажуть, вона в Москві. Співає вже на сцені і живе цивільним шлюбом з якимсь художником. Вечорами я рідко буваю вдома. А коли буваю, то сиджу з Мікою в кабінеті. Ми замикаємось, щоби нам не перешкоджали. Я оповідаю йому казки, з яких він особливо любить одну – про маленьку, любу дівчинку, білу шапочку».